Ліна сплюнула і загасила одну з тринадцяти свічок. Сандука розсердилася і сказала, що все пішло псовий під хвіст, тобто все пропало. Тож хай Ліна собі йде геть, а прийде через місяць, коли знову буде повня. Грошей за невиконану роботу ворожка не повернула. Митро Петроградов і Антоша Столичний теж не спали. Вони пили горілку, заїдали квашеною капустою, копченим салом з чорним хлібом і грали в карти. Аби не думати про минуле. Не спав, до речі, і Тодоріка Швець. Хоча повний місяць висів над Жерелевом, а він бідував на дачі під Києвом мріяв про погони генерал-полковника Служби безпеки України. Пет Арбурел Небелюк-Нобелюк теж дивився на місяць, чи не вперше за своє доросле життя плакав тверезий і тужив за невимовним. Хоча йому хотілося написати щось таке, таке ну, де мінімальна кількість слів Умістили б усе те, що він сумний і просвітлений, тепер переживає. Це не може бути ні роман, ні оповідання, ні есе, ні вірш. Хоча ні, вірш може, лише дуже короткий і дуже точний. Щось подібне до того хоку, автора, якого він забув, чи не знав, чи знав, але не хотів запам'ятовувати, аби не відчувати комплексу меншовартості від усвідомлення, що сам такого не напише ніколи. А добре було би написати три рядки і цим увійти у вічність. І більше не писати, а просто спочивати на лаврах. Ні, це не з нашими щастям, талантом і мовою, якщо бути чесним до кінця. Хоча якби навіть українською, яку невдовзі, як санскрит, розумітимуть лише в таємничині, хтось написав би «Самотній політ, світлячка вночі, а в небі зорі». То за українську літературу, а значить і за мову, можна було би бути спокійним. Мова, якою пишуться геніальні рядки, невмируща. Ось так. Хтось написав собі три рядки, може навіть не дивлячись на зоріне небо, а в результаті ти, хлопче, небелюче, ніякий ти вже не нобелюк, мусиш визнавати свою повну бездарність. Не склалося в тебе ні з літературою, ні з життям. Ти програв, старий, ти просто нікчемний невдаха, маргінал, лузер. Більше Арбурел не писав нічого. Хоча Серафим йому переконливо доводив, що Невдахою, маргіналом і лузером у житті земному був сам Ісус Христос. Так, Невдаха довільно цитував Серафим зарубаного сокирою отця Олександра Меня, адже він не мав підтримки ні у владі, ні в інших впливових силах, ні в авторитетних учителів тих часів. Спецслужба стежила за ним, як за небезпечним підривним елементом. Нарешті його було зганьблено і страчено. Але саме тоді він осягнув царство Боже, бо лише в невдачі, в упослідженні, в сльозах можна досягти стану, в якому людині стає доступним царство небесне. Сказано ж, бо блаженні ті, що плачуть. Згодом Арбурел інколи плакав, інколи навіть тверези, як тоді задивний у нічне зоряне на небо, але все одно ні віршів, ні прози більше не писав і не тягнуло. Серфем далі переконував у корисності статусу невдахи для духовного зростання. Але вже не так арбурелла, як самого себе. Ти і небо. Ти і океан. Ти частка єдиного. Хто це сказав? Зрештою, немає жодно значення, як і те, хто там. Але яке... Яка ж неправда. Людина може бути праведником і мудрецем, просиджувати в позі дзадзен багато годин кожного дня, прочитати купу священих текстів, але так і помре, не просвітленою, а якомусь лайдакові, що нерозумно і безглуздо волочиться життям, воно раптом являється в усьому своєму величному сяйві юраз ураз змінює все його нікчемне існування. А це хто сказав можна знайти, але тоді ти станеш схожим на мудреця, що прочитав купу священних текстів Може, краще волочитися життям нерозумно і безглуздо. Розділ десятий. Кому життям? Похмурого дощового ранку Пантелеймон Люденюк глипнув у дзеркало. Звідти на нього дивилася чужа людина. Він не здивувався, все до цього йшло. Розумом Люденюк усвідомлював, що коли він не змінить свого життя, то перетвориться на безвольну ганчірку на незмінно понурого, напівп'яного, прокурно, неприємного типу. Він згасний, як ліхтарк, в якому розрядилася батарейка. А кому потрібна така форма життя вчора, чи радше існування, якщо вже не те, що не гріє, а й навіть не світить? Усе любов. Люденюк заплутався в своїх почуттях, як його кохана Україна, у своїх геополітичних орієнтаціях. Нормальним людям ні за що в світі не спало би на думку порівнювати свою особисту драму з політичною долею країни. Але справа в тому, що Людинюк не був нормальним. Як і багато представників його покоління, чиє народження, дитинство і шкільний вік припали на пізній застійний період існування радянської влади. Це покоління годилося би назвати дітьми застою, але ніхто чомусь їх так досі не назвав. Вони були спочатку просто дітьми, потім жовтенятами, піонерами, комсомольцями, солдатами, чимало трунами з Афганістану.